Три лекции, три идеи за размишление. Следваща лекция е на 4 декември. Януари, феврари и март. Почиваме. И после съпада на 1 април. Продължаваме. Първата лекция е телата. Втората лекция е тъмния мадрец. Третата лекция е учителят, вътрешното слово. И три идеи за размишление. Първата – шочител, Втората – Индианската мъдрост. И третата – За здравето. Започвам с първата лекция – Телата. Любовта превръща страданията на петото тяло, в мъдрост. Тоест, страданията на висшата душа в мъдрост. Така любов, която преодолява страданията, познава вкусът на Бога. Така пето тяло озрява. Интуицията се намира между шестото и петото тяло. Тя е несътворено слово, което е скрито в свръхсъзнанието на човека. Образованието и културата са четвърто тяло. Това означава, че те никога не могат да създадат истински човек. Само любовта е която го създава. Защо? Защо? Защото в любовта влиза Бог. Третото и четвъртото тяло имат привиден стремеж към Бога. Нереален. Защото да говориш за Бога и да Му се отдадеш, да се посветиш живота на Бога, това са винаги различни неща. Връзката между хората, които са на ниво 5 и 5 тяло и 5 и 6 тяло са връзки на вечността и на безкрайността. Висшата степен на 5 тяло е свързана с тайното съзнание на боговете. Висшата степен на 6 тяло е свързана с тайното знание на Бога. Петото и шестото тяло не търсят религии навън. За тях истината е навътре. Докато живееш в третото и четвъртото тяло, т.е. в астралния свят, астралните желания и мисли и разсъждения, всички църкви и религии са безмислени. Успокоението е привидно. Паленето на свещи е иллюзия. Истинската религия е на друго място, навътре, в мястото на истината. Смисълът на живота е в шестото тяло. Висшата чакра, наречена още златното цвете. Тук е и еликсирът на живота. Хората на третото и четвъртото тяло са жертви на света. На своите желания и мисли. Иначе, разбира се, всеки човек е духовен, но не всеки човек е отдухотворен. Напротив, много рядко човек се одохотворява. защото хората не правят тотален избор за Бога. Оттам произлизат всичките им проблеми, както ще видим после и за здравето. Ще видите какво казва Световната организация за здраве, пълна глупост мерката за здраве. Това е защото е четвърто тяло. Посвещението в петото тяло, във висшата душа, означава да умреш за човешкия живот. Привидно да го има, но дълбоко навътре в себе си, в реалността, да си умрял. Четвъртото тяло, знанието, не е способно за постигане на себепознание, защото себепознанието се нарича любов, а не знание. Себепознанието се нарича душа, а не разсъждение. Четвъртото тяло се стреми към фалшиви неща. Социализъм, демокрация и всякакви подобни. Целта никога не може да бъде демокрация или някакъв строй. Целта е чиста духовност. И докато хората се заблуждават и резултатите ще бъдат такива. В четвъртото тяло Знаещия човек се превръща в преграда за самия себе си. Знаещия човек се самопроваля. Така е устроено четвъртото тяло, докато не се пречисти тотално този ум и докато не изчезне и на неговото място да слезе духа, чистия дух. До тогава тези игри продължават. Как действат? как действа четвъртото тяло – менталният човек и петото тяло – любящия човек. Например, тогава, когато всичко е рухнало в човешкия живот, четвъртото тяло се проваля. Човекът или се побърква, или се разболява, или умира и така нататък, и така нататък. Четвъртото тяло – човекът на знанието се проваля. А петото тяло, забележете, увеличава доверието си в Бога. Това означава да имаш душа. Когато всичко се проваля, после ще видим и мярката за здраве от учителя. Когато всичко се проваля и ти имаш любов, ето ти здраве. Това е здравия човек. При такова разваляне на всичко около тебе разрушение, да имаш любов, еми това е душа. Това означава да имаш любов към Бога. Тук това няма нищо общо с цитатите. Когато жедуваш за отговор и Бог не ти отговаря, когато жедуваш за помощ и Бог не ти отговаря, ето времето за доверие и любов. Ето времето за израстване във висшата си душа, в петото тяло. Вярно е, че Бог присъства в големите трудности, но не винаги е така. Особено, когато той изпитва своите и иска да ги направи верни на себе си. Той иска да постигнат по-висшите степени на петото и на шестото тяло. Четвъртото тяло цени повече здравето, отколкото истинолюбието. Това е неговата грешка. Такъв човек иска да оздравей, не държи на истината. Той не се получава. Той не знае, че после пак ще се разболе и по-лошо. Той е в капан. Просто не знае. Той иска голо здраве. Не иска да живее за Бога, не иска да живее за истината, но иска здраве, което е много жалко. Третото и четвъртото тяло са много особени. Те искат да се освободят от болести, от трудности и страдания но не искат да имат любов към Бога. Докато разумният, когато той страда, той, забележете, той страда за да се излекува от нищите си тела, да се спаси от ума си, от хитрия ум и от хитрите желания. Той страда не за да се изликува разумния човек, пробудение, а за да придобие любовта. Друга посока, друг път. И така, ние боледуваме не за да оцелеем, а за да придобием любов. И ако ти не го разберем, нищо няма да разберем. Защото без петото тяло, без любовта, ти нямаш основа, нямаш реалност. Нямаш на какво да градиш. Не можеш да градиш на някакъв ум, и разсъждения и на някакви желания. Ти можеш да градиш само на висша душа и оттам нагоре. Да се освободиш от третото и четвъртото тяло, това е въпрос на огромно и усърдно търсене на истинската любов. Това си е чисто духовен подвиг. Той си има своите рискове, но който търси любовта не признава рисковете. Той просто потегля по този път. Докато при третото и четвъртото тяло сърцето разнася кръвта по тялото, то при петото тяло любовта носи и още нещо допълнително. Една по-тънка и жива енергия, освен кръвта. Тази енергия е наречена чистата жизненост. Третото и четвъртото тяло живеят в груби и плотни енергии, а те са мъчителни. Докато човекът на петото тяло се радва истински на живота и на своето уединение. Той не спада в усамотение, а в уединение. Той там придобива пълнота. Четвъртото тяло, т.е. Твоят ум, ще умира много пъти и човекът заедно с него, докато познае шестото тяло, своя чист дух, който е без начало, защото е част от несътворената история на Бога. Третото тяло гледа с въжделение. Четвъртото тяло гледа с мислене и разсъждение. Въобще тук липсва любовта. Ето защо тук идва заместникът на Бога Сатана. Разбира се, тук пак Бог ще ти учи, чрез Него. Но чрез Него. Тук Сатана ще те лекува, Той ще лекува твоите мисли и въжделения. Тук скритата страна на Бога ще те учи, докато се научиш да гледаш с петото тяло, докато се научиш да гледаш на нещата с божествена любов. А когато гледаш с любов, ти увеличаваш. Бог в себе си и Бог в другите. Целта на шестото тяло е мъдростта, а целта на мъдростта е двойна. Първо, да ти даде истинско и духовно знание без примеси и второ, да отключи непознаваемото в тебе. Шестото тяло не е свързано с времето, а с Духът и с свободата. Шестото тяло е мъдрост, по-дълбока от света и по-дълбока от Вселената. Затова Библията се казва, че само на духа е дадено да узнае тайните на Бога. Значи, той има едно предимство, на Него е дадено. В шестото тяло мъдрият е прекратил ума чрез пълно овладяване, т.е. чрез пречистване, не унищожение на ума, пречистване. И така той е станал чист дух. Когато си близо до такъв човек на шестото тяло, т.е. до мъдрия, ти вкусваш нещо от незнайното. Шестото, дел, шестото тяло дава често разбиране без обяснение. Самата мъдрост действа така. Тя има излъчване, което няма нужда от обяснение. Пхагават Гита казва: Вглъбяването е най-голямото съкровище на мъдреца. Разбира се, трето и четвърто тяло нищо не могат да направят по този въпрос. Няма на къде да се вглъбяват. Няма кой да ги пусне, докато не се пречистят. При мъдреца е друго. Мъдреца влиза навътре в своята пълнота и в Божията пълнота. На него е позволено да влиза навътре. Четвъртото тяло, знанието е гордо. Шестото тяло, мъдростта е скромна. Тя има друг опит, дълбок опит. Той не е някакъв човешки опит, той даже не е духовен опит. Той е божествен опит. Много мъдър опит. Истинската медитация е в шестото тяло. Тук умът е отсечен от силата на безмълвието. Медитацията на шестото тяло е естествена естествено самопотопяване в собствения си чист дух. В медитацията на шестото тяло има три призива. Първо призоваване към успокояване нещо като пробив в покоя. Второ тънко и дълбоко истинско знание, което слиза от мъдростта. Трето призоваване. Към дълбоко безмълвие. Този призив е най-древния. Ето защо шестото тяло пие от извора. Пие от много дълбоко място. То пие от древността на безмълвието. Така, това беше първата лекция.